Uh, fiindcă chiar îl face să râde de fiecare dată și parcă orice zice bubu, el râde. Și gaga și el râde. În fine. Um, o, alt, o poezie, Ted, care va trebui să-l înveți pe copilul tău și nouă ne ziceai de foarte multe ori este Ce frumos e cerul, ce frumos e tot, o oh, ce bucurie. Exact. Um, nu știu dacă l-ați auzit pe Ted zicând poezia asta. Da, Cred că Ted o a inventat-o și o să găsim în manualele de limba română. Nu, Carmen, tu ai auzit-o de la, de la Ted, probabil. Ted, deci, este poet. Poet. Haideți să-l aplaudăm, Ted, poetul nostru. În fine, pe bune că chiar e frumos și cerul și ce frumos e tot, o venit primăvara... Și în, în drum spre biserică, văzând atâtea flori, mai ales pe pomi, m-am gândit, de ce nu 8 martie în 8 aprilie? Ce fain ar fi pentru băieți, adică o atâtea flori, am face niște coronițe, bla, bla, bla, și lucrurile s a rezolvat. Dar știți care este răspunsul fetelor? Ca băieții să dovedească fetelor că și dacă este pustie, pustiu în jurul nostru, noi tot vom găsi flori. a? Nu no, bun, ok. 2-0 pentru băieți. Um, ok, am auzit și eu, am auzit pe băieți că ziceau aici câteva glume, am auzit și eu câteva glume, am auzit uh, de un predicator care o înainta puțin în vârstă și uh, am mers la dentist, dentistul i spus, îmi pare rău, nu avem altă șansă decât să scoatem toți dinții și vă punem o proteză dentară. Oh. În timp ce el a așteptat ca să se facă proteza respectivă, știți că ține puțin timp, el o continua să predice duminică dimineața. Prima duminică dimineața. Predicat 10 minute. După jos, gata. A doua duminică, 20 de minute. A treia duminică, surprinzător, o oră 25 de minute. Unul dintre membrii bisericii vine la el la sfârșit. Frate păstor, dar ce s-a întâmplat? 10, 20, acum o oră 25. Ce l-a spus cam așa, mă, prima zi, Mă dureau gingiile așa de grav că nu mai puteam să vorbesc și au trebuit să stau jos. A doua zi aveam proteza mea, că deja s-a terminat, proteza mea dentară, dar așa de rău mă, îmi producea un disconfort încât n-am putut să vorbesc mai mult de 20 de minute. Ultima zi, din greșeală, am luat proteza dentară a soției mele și parcă nu mă puteam opri să vorbesc. Fetele, fetele cred că sunt surprins la asta sau mai auzit de, de un băiețel care apropo de băiețelul lui Ted, cum și el mai plânge câte dată un băiețel se uită la la fete, lui din pătuți care avea două luni care stădea cu picioarele cu mâinile și zbera și băiețelul întreabă pe mame mami, dar de unde au venit fata asta? și mama îi spune, din cer, normal a, deci de-aia o de acolo ok Uh, Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu La uh, o carte faină Cartea Înțeleptului Solomon uh, Proverbe Capitolul 3 Proverbe Capitolul 3 Au un mesaj care Dumnezeu mi-a pus pe inimă Și uh, Ce e surprinzător Adică nu e surprinzător, dar deja Rămân uimit așa cum Multe din lucrurile care S-au zis și la închinare Și din uh, și cântările care s-au ales pe astăzi, din nou, credeți-ne, chiar nu stăm și vorbim, ok, eu o să vorbesc despre asta și tu cânți melodia aia și să fie așa atmosferă și tu vii și plângi, nu, nu, deci chiar nu facem, deci chiar pe bune, uh, o să vedeți cum anume, Dul Sfânt e cel care coordonează și noi chiar ne lăsăm călăziți de Dul Sfânt, și chiar mai fain, așa, că dacă noi am planificat unele lucruri, s-ar vedea că e artificial. Dar când Duhul Sfânt le programează, îți chiar autentice și uh, frumoase lucrurile, cum se întâmplă. Uh, proverbe, capitolul 3, începând cu versetul 3, uh, am adus aici mai multe Biblii, o să citesc din mai multe traduceri, așa că dacă în traducerea Cornilescu nu scrie exact, să nu vă surprindă, am aici trei traduceri diferite ca să mă ajute să transmit Uh, mesajul de astăzi. Ok. Să pară așa mai documentat, să zicem. Uh, 3 cu 3. 3 cu 3. Spune în felul următor. Să nu te părăsească bunătatea și adevărul. Bunătatea și adevărul. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tablița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea Lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Vei tea. Trecere sau favoare, un alt, o altă traducere, n-am adus a patra traducere, dar poate data viitoare, uh, și o minte sănătoasă uh, așa, și un nume bun, cum ar fi, o altă traducere, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Bun, și încă un verset scurt, Psalm 25, versetul 10. 25, versetul 10, care spune în traducerea triunghi, toate cărările Domnului sunt îndurare și adevăr. Toate cărările Domnului sau căile Domnului sunt îndurare sau compasiune sau bunătate și adevăr. Mesajul din seara aceasta, să vă zic imediat titlul, este un mesaj mai ales pentru cei care sunteți parte din Biserica Salem, mai ales și de la grupe, de, grupe mici care ne întâlnim duminică, dar nu neapărat. Poate să fie și pentru cei care poate ești vizitator de la altă biserică sau ești în, că, în căutarea după Dumnezeu și pentru tine mesajul din seara aceasta va răspunde la mai multe întrebări, dar am vrut să specific asta de la început și titlul mesajului este demonstrează bunătatea și declară adevărul. Demonstrează bunătatea și declară adevărul. Și haideți să ne rugăm să-i cer Dumnezeu care să audă tu să auzi personal mesajul care Dumnezeu vrea să ți-l comunice. Fiindcă într-o seară ca și aceasta nu, nu vorbim la general ci vorbim și individual. Așa că, haideți, cere tu personal în timp ce eu mă vei ruga din față îmi dăm să aud ce vrei tu să-mi spui astăzi mie. Ce vrei să-mi comunici mie? Ce vrei să fac? Ok? Hai să ne rugăm. Doamne să mulțumesc că a venit și primăvara și florile și abia așteptăm fructele, Doamne. Mă rog ca tu să cuvintez pe fiecare, fiecare persoană care este prezentă în seara asta. Mă rog, oameni ca tu să le deschizi urechile lor spirituale, ei să audă, să înțeleagă și să aplice adevărul pe care tu vrei să-l comunici. ne să mulțumesc, Doamne, că tu ești bun. Și, Doamne, Tu ai în plan doar lucruri bune pentru noi Și îți mulțumesc că în seara aceasta Văd cum mâna Ta lucrează mâna, Și vocea Ta vorbește uh, Și vrei ca să ne iubești Și să vrei să ne duci pe pășuni Noi și mai verzi, Doamne, decât cele pe care suntem Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai dat și autoritate Să legăm pe Satan Satan te leg din a încerca să distragi atenția Vreunei persoane de la mesajul acesta Ești legat în numele Lui Isus. Iar, Doamne, eu îți Dule Sfinte, cer ca tu să deschizi Să le dai la fiecare o minte deschisă Chiar dacă poate unii au auzit Unele părți din acest mesaj în trecut Doamne, ei să îl vadă cu ochi noi Și Doamne, nu numai să l vadă Să aibă revelație, ci să l aplice Mă rog toate astea în numele Lui Isus. Și puteți să spuneți, amin Amin În 1 decembrie Anul trecut uh, Unii poate mai țineți minte Eu am fost la o conferință în Alba Iulia la o conferință faină se numește, dacă țin eu să mai amintesc uh, Flacra Închinării se numește și, uh, îs, îs și pe, uh, au fost vreo 300-400 de tineri acolo la o, cum ar fi Lotus o sală mare acolo în fine am fost la conferință și apoi s-a sfârșit, eu m-am pus pe tren chiar în seara în care s-a terminat să vin înapoi spre Oradea acum drumul cu trenul cel mai aproape era să mergi spre Cluj și apoi să vin spre Oradea. Intru în uh, compartiment, era un compartiment din ăsta cu 50 de persoane în compartiment, deci nu era individual, și am pun bagajele și scot afară două cărți. Aveam două cărți la mine, de la National Geographic, cu, cred că era cu Grecia și cu Hawaii. Să, să mă uit să mai văd în timpul ăsta, urma, trebuia să rămân treaz, fiindcă trebuia să schimb trenul în Cluj ca să ajung înapoi în Oradea, așa că nu puteam să adorm. Și în timp ce eu începeam să citesc, vine un grup de tineri, fiindcă au fost, au fost Marea Unire, au fost mulți pe acolo să se distreze prin Alba Iulia, au venit și s-au pus chiar în față cu mine. Patru băieți, nu, cred că doi băieți și două fete, ceva de genul. Și eu, eu citeam în continuare, între timp eu am început să vorbească, s-au plictisit după o perioadă de timp și s-au uitat la mine. Și unul dintre ei a văzut că, bă, citește... Și mă întreabă, Auzi, văd că citești, nu pot să-mi aia care nu o citești tu, că mă uitam la una și cealaltă reală lângă mine. Da, acum să nu. O Și o ia, se uită peste ea, mă întreabă și un, uh, un altul dintre, ei, Bă, hai că mă ai de mă aici și mie. Ui. Și vin, uh, amândoi să-l după aia schimbau așa unul de la celălalt și tot. Între timp am început să vorbesc, eu, A, de unde veniți? Veniți și voi de la uh, Unire și tot. Da, da, da. Mă simt așa ca un român adevărat faza asta. Venind de la Unire. De la Bă Iulia și Dar chiar au fost faini, chiar au fost faini. Am văzut și parada și tot. Și am început să vorbim. Interesant, normal, adică, discuțiile au mers într-un mod natural. M-au întrebat, da, tu ce faci, cu ce te ocupi? Păi, la biserică lucrezi cu copii, ăsta. Și unul dintre ei, păi, eu te, te, știu, te știu de undeva. El și doamna mi zis că e din Oradea. Și în ce cartier? Nu fără. Și. Cum se numește programul ăla care are pentru copii? Biserica copilor. Ai de mine. Și eu am fost odată la tine. La, la tine. Te ții minte că era mai de mult, acum 10 ani sau ceva de gen. Vă dați seama cum am ajuns acolo să mă întâlnesc cu cineva care... Nu-l cunoșteam, să fiu realit. Mi-au zis de cineva care eu îl cunoșteam, care venea mai des. El a venit numai o singură dată. Dar ce -am, am rămas surprins cât de absolut natural, s-a întâmplat toată faza. Eu mă uitam la alea, pasiunea mea și el, pot și mie îmi place, am început să vorbim despre uh, cum e în Grecia, că eu am fost în Grecia, că nu știu ce, mai am ajuns să vorbim despre Isus și cât de important e relația cu Dumnezeu și l-am întrebat, păi ok, tu ai fost la Biserica Copilor, dar ai înțeles uh, cum e, îl cunoști pe Dumnezeu, nu. Și ce a fost fainic, normal, acum toți patru m că toți erau și cu cărțile mele în mână. Ceea ce a funcționat chiar perfect. Exact despre asta vreau să vorbesc în seara asta. Despre, despre exact faza asta, care s-a întâmplat într-un mod natural, n-am planificat-o, n-am uh, uh, rugat și uh, tot, tot, tot, am așteptat ca să vină. S-a întâmplat natural, am avut șansa să-i să, să spun, să le spun acești patru tineri despre Isus într-un mod foarte cum zic americani, casual. Deci într-un mod foarte natural, simplu, dar foarte eficient. În sensul că Evanghelia, ei ori au auzit-o, nu s-o preda dintre cei patru, să fiu să fim sincer, dar nu, nu asta. știu că asta nu e scopul de fiecare dată. Am semănat o sămânță. Întrebarea mea e... Ok, mi, -mi, mi s sunt întâmplat de asta și 100% că majoritatea dintre voi ați, fost, ați avut întâmplări asemănătoare. Dar cum am putea noi să facem din asta o normă, o normalitate, ceva ce devine un stil de viață și să nu fie doar ceva ce tu practici odată ce ai auzit o predică sau ai citit ceva din cuvânt care te-a încurajat odată și odată pe an. Realizezi și tu un punct pentru un Lui Dumnezeu. Aș vrea în seara asta să vorbim ce anume ne oprește și aș vrea să, să nu condamn, aș vrea să te încurajezi și aș vrea să îți dau, să te întăresc în credința ta să trăiești viața să lași de fapt pe Isus Hristos să trăiască prin tine într-un mod natural și să nu-L oprești și asta nu o să se întâmple dintr-o dată dar exact cum mie mi s-a întâmplat faza asta de nenumărate ori o, prima dată e cel mai greu apoi poate, parcă lucrurile devin tot mai ușor și haideți să revenim la, la ceea ce uh, am citit din proverbe capitolul 3 spune, spune în felul următor proverbe capitolul 3 să nu te părăsească bunătatea și adevărul. Bunătatea sau compasiunea, sau în alte traduceri este îndurarea. Să nu te părăsească bunătatea compasiunea, sau compasiunea sau îndurarea și adevărul. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimitale. tale. Cu alte cuvinte să fie ceva permanent ceva ce, ca, ca și la, sti, la freza ta, te uiți în oglindă și o vezi în fiecare zi. Sau dacă ți-ai făcut o cicatrice pe față, din așa, o vezi în fiecare zi, cam, cam de genul respectiv. Leagă-ți-le la gât. Dacă trebuie să porți un lanț din ăla de aur, cu cele două cuvinte, fă asta, spune Biblia. Okay? Nu vorbesc despre tatuaj și vorbesc despre, dacă vrei lanț, e ok, în Biblie e ok, atât timp că nu... Te închin la lanțurile nou. noi. scrie pe tablița inimitale. Cu alte cuvinte, gândește-te la bunătate, la, gândește-te la compasiune și la adevăr cât mai mult timp. Și pe tablița inimitale, gândește, lasă în inima ta să, să, să, cum ar fi să fie, să fie, să fie măcinate, cum vaca, trebuie să macină. acea. Exact așa. Gândește-te la ele în fiecare zi. Și uitați-vă ce promite cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel vei căpăta trecere și o minte sănătoasă înaintea Lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cu alte cuvinte spune aici, vei avea favoare. Ce înseamnă favoare? Mi-am dat în dicționarul Limbi Române și am găsit că favoare înseamnă avantaj, bunăvoință, care se acordă cu preferință cuiva. Sau un, o persoană care e favorit, cel care este preferat, iubit, plăcut de cineva, mai mult decât alții sau altcineva. Cu alte cuvinte... Dacă tu legi pe inima ta și le faci să devină ceva ce devine parte din tine, adică să arați, să dai altora îndurare sau compasiune sau să arăți, să faci un fapt, un, un act de, de bun și să le spui adevărul, vei avea favoare în ochii oamenilor. Oamenii se vor uita la tine cu, cu favoare. Profesorii tăi, pro, uh, patronul tău, se vor uita, vei avea favoare peste tot. Mai le-a un om bun, hai că Nu în sens că băiețelul e slăbuț, nu. Și uite pe asta, hai să-l ajut. Eu am experimentat asta de când eram mic, cu profesorii. Profesorii mei, nu știu uh, de ce sau de. dar aveam favoare cu toți profesorii, de la, de la grădiniță până, până la, la facultate. Deci. Dacă era cineva care era trimis să vorbează, să negocieze ceva cu uh, doamna învățătoare sau cu domnul profesor, eram eu. Din cauza că nu știu, nu, nu fac eu nimic ca să fiu diferit, nu m-am strofogat, e ceva natural. Dar eu cred că, nu știu, cumva am, am trăit acest verset în viața mea. Imaginează-ți cum ar fi viața ta dacă ai avea favoare cu părinții tăi, ai avea favoare la, la școală, ai avea favoare peste tot unde mergi. Mergi la primărie și ai nevoie de nu știu ce. nu are haideți mă puțin în față. Oh ok, nu bun. Și mergi în față și, pag, direct, se rezolvă lucrurile mai repede. Nu? Ce fain ar fi. Dar mai ales favoare cu Dumnezeu. Tu când te rogi, se întâmplă. O, oh, Doamne, da! așa de repede, nu mă așteptam, mă să mă rog trei ore și după aia se, se, se deschide cerul. Ce fain ar fi! Favoare! Totul începe cu asta, cu mesajul care de fapt te l-a predicat în ianuarie și care eu aș vrea ca să îl continu să, să vă reamintesc unele părți. Compasiune și adevăr, proiectul Compasiune și adevăr, dar de asemenea l-am numi, numit astăzi bunătate și adevăr fiindcă a face fapte bune e cam același lucru cu arăta compasiune. Favorit. Ideea e următoarea. Noi suntem o echipă. Și ziceam că vreau să vorbesc mai ales celor care suntem la, la studiu biblic. Noi suntem o echipă ca biserică. Fiecare biserică, da, și Biserica Internațională a lui Isus Hristos este o echipă. Dar noi, cei de la Salem sau dacă ești parte din altă biserică, tu și cei de la biserica respectivă, voi, noi suntem o echipă. Și exact așa cum la fotbal există atacanți, există mijlocași, există apărători și există un portar și există mulți spectatori. Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, n-a fost ca doar atacanții. Să zicem că cei din față sunt atacanți, numai atacanții se joace. Dacă ar fi numai atacanți la, la fotbal, mă refer, sau poate să fie și la volei, sau... dacă numai atacanți am avea, am, am primit foarte multe goluri, și chiar dacă am înscrie multe goluri, am primit mai multe goluri și am pierdere. Dunde, imaginea lui Dumnezeu este ca cei care sunt toți, toți să fim parte din echipă, și fiecare să ne facem partea noastră. Fiindcă, dacă rămâne unul singur să joace, de exemplu, cum e la fotbal, unul contra 10, ce șanse are omulă? șansele cele mai mari e să facă atare de cor și să moară acolo pe teren, după ce au fugit, au mers în atac, au mers în apărare, au centrat, el a luat centrarea și o dat gol. Deci, deci, cam așa, de multe ori, se poate întâmpla și în biserică, dar în, într-o lucrare, să zicem, la primire, sunt, sunt programați trei persoane și vine numai unul singur și ăla trebuie pe toată lumea. Vin, chiar în seara respectivă, parcă vin cu 100 de oameni mai mulți. Și ăla e speeding și încearcă ca să, să slujească pe toată lumea. A doua zi, a doua săptămână, dacă tot așa se întâmplă, cum o să fie? Încet cu încet o să obosească. Și ce se întâmplă, ce se poate întâmpla, e cei care tu zici, da, nu fac o treabă excelentă acolo în față. Excelent, wow, super. Uh, cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt profetic, wow, a fost vindecată. Excelent. Nu, Dumnezeu vrea toți să fim. Okay? Acum, nu toți putem să fim aici la microfon. Imaginează cum ar fi fiecare vine câte jumătate de minut și spune și el ce Dumnezeu a vorbit. Ar fi puțin interesant. Okay? Dar în această privință, legat de compasiune, de bunătate și adevăr, aici toți. Dumnezeu se așteaptă de la fiecare creștin să facă două lucruri. Două lucruri. Unul, să demonstreze Evanghelia, trăind o viață, lăsând pe Isus Hristos caracterul lui, personalitatea lui să se manifestă prin noi și doi, să declar Evanghelia, să demonstrezi Evanghelia și să o declar. Să demonstreze cu viața ta, să o declar cu gura ta. Exact ce am cântat astăzi. Doamne, să fiu lumina și vocea ta. Țineți minte, melodia? Nu trebuie doar să stăm, ok, și după era vreau să fiu lumina ta. Doamne, tu ești soluția eu sunt lumina Care de fapt nu, nu, nu noi suntem sursa luminii Noi suntem doar o oglindă care reflectă Lumina lui Dumnezeu Și doi suntem vocea Dar de fapt noi suntem ca un fel de megafon Noi doar Dumnezeu prin noi vorbește Dar asta se poate întâmpla Doar dacă Și va avea rezultatul pe care îl Este menit să-l aibă Doar dacă toți ca într-o echipă. Imaginați vă într-o echipă că cinci, uh, cei care sunt la centru uh, terenului, care sunt mijlocașii, ei, bă, hai mă că -n -n -n. luăm o mică pauză în mijlocul meciului. Atacanții și apărătorii va trebui să lucreze din plin. Noi toți, Dumnezeu ne-a să fim un trup și dacă atunci trupul funcționează perfect când fiecare ne facem partea, ca și echipă. Eu știu asta și în lucrarea copiii. Nu vine o persoană sau nu vine două persoane. Noi ceilalți trebuie să luăm toate responsabilitățile acelor două persoane și să le facem la același nivel ca și cum nici n-ar fi lipsit persoanele respective. Dumnezeu mi-a pus acest mesaj fiindcă suntem la trei luni după după ce am început acest proiect compasiune și adevăr. Trei luni au trecut și Întrebarea îi, o să-ți o pui și tu personal, cât am reușit ca să fac? Fiecare personal. Și acum o să avem timp ca să răspundem pe tot parcursul predicii. Dar asta, cât de, cât de mult ai trăit tu și de ce nu, nu ai trăit? Despre asta vreau să vorbesc. Aș vrea ca să mergem înapoi puțin în timp și să vedem cum de biserica primară a fost așa cum au fost ei și au avut rezultate pe care le-au avut ei ce au fost cu ei, care au fost secretul lor. Și aș vrea ca să vedem la ei. Fiindcă dacă, dacă nu le faci pe amândouă, dacă nu demonstrezi Evanghelia și în același timp și declari cuvântul, toate, cele două merg împreună, nu vei avea un mare succes. De exemplu, dacă poți să-mi dai numai creonul respectiv, să zicem că tu vrei să vinzi creonul acesta și spui că este un creon special. Creonul acesta, prin culoarea care a fost de, acoperit prin partea exterioară, el de fapt atrage razele solare și apoi transformă razele solare într-o pastă de de, de de creion care nu se termină niciodată și costă 100 de euro nu, se termine, nu mai trebuie să cumperi în viața ta un creion și imaginează că eu aș vrea ca să eu aș fi vânzător și aș veni la voi ok Haideți să demonstrăm. Și iau aici o foaie și eu încep să scriu și se oprește. Uh, numai, puțin. numai puțin. Se oprește creionul și nu scrie. Și ce să scrii. Uh, mă scuzați, numai puțin, trebuie să verific ceva. Și uh, trebuie să sun pe uh, fabricator, uh, producător că nu, nu, nu știu ce s-a întâmplat. Uh, ar cumpăra cineva la prezentarea ta un creon? Nu, șansele sunt mine. Exact așa este și cu creștinismul. Dacă tu vrei să spui, Iisus e cel mai tare, o, Iisus mi-a schimbat viața, am fost varză și Iisus a venit în viața mea. și, Dar tu nu trăiești acea lumină, nu demonstrezi ceea ce tu spui cu gura ta. Crezi că cineva o să te cumpere pe tine ca și creștin? Nu. Bun, dar poate spui, eu, eu arat foarte mult dragostea lui Dumnezeu și compasiune, eu slujesc Mă, sunt voluntar aici, acolo dar este, este uh, în România în, în unele biserici noi, noi spunem Evanghelia dar fără cuvinte doar cu slujire, mergem într-un oraș și scurățăm orașul, nu spunem. Nu, no, nu merge așa, Biblia spune amândouă împreună sunt și în America foarte multe spitale care fac foarte mult bine și în spitale în care s-au investit miliarde Billions of dollars, cum zic americanii. Miliarde de dolari ca să le aducă la standele nu știu ce. Dar nu se predică deloc cuvântul lui Dumnezeu. Scopul pentru care a, a fost create e pe jumătate împlinit. N-am vrea... Cele două trebuie să existe, coexiste împreună. Să arătăm bunătatea lui Dumnezeu. De fapt, roadele Duhului Sfânt să le manifestăm. Dragostea lui, pacea lui și... Să ne deschidem ochii, să vedem cum aș putea eu să ajut pe unul sau pe altul. Imaginați-vă că colegă de facultate auzi că și-a pierdut slujba la McDonald's și a rămas fără bani ca să plătească chiria sau să mai aibă bani de mâncare. Și în momentul acela Dumnezeu spune pe inimă, spune o compasiune, să faci o faptă bună, să-i dai 50 de lei. Uite, vreau să-ți dau acești... 50 de lei. Știu că trece acum pe perioada asta și mai ai două săptămâni și nu s-au rămas prea mulți bani. Te-am auzit vorbind cu colega. Vreau să-ți dau asta și vreau să spun că Dumnezeu mi-a pus pe inimă și te iubește și cerei și tu ca El să te ajute să găsești o soluție. Și ce ar fi, dacă vrei poți să mă rog pentru să-ți găsești mai repede o slujbă. Ar fi ok acum. Dacă tu faci fapta aceea, vei deschide ușa și va fi cu mult mai deschisă ca să, să primească răgăciunea și să audă. Și nu trebuie să faci lucrurile să pară super spirituale. Hei, să știi că o să mă rog pentru tine, dacă simți că nu e momentul ca să te rogi acolo. Chiar dacă eu pot să te rogi pe loc, dar vezi, poate îi spui, a, nu, nu, nu, că vezi că e speriată. Așa i-am zis și eu la profa mea de Canto, uh, era răcită groaznic și avea uh, un concert de catedră peste două zile și am spus, aș putea ca să mă am spus despre experiența mea, poți să mă rog pentru tine? Și ce a fost fain, că eu i-am spus cum Dumnezeu m-a vindecat pe mine, a vindecat-o pe bunica mea pe momentul o spus, a nu, nu, nu, nu nu vreau să-l i-am da, spus, e ok să mă rog mai târziu da, nu, cred că o să ajute dar după aia mi-a trimis un mesaj că căline chiar joia dimineața căline roagă de pentru mine că lucrurile sunt tot așa grav tot așa gravă sunt totul fiind pentru că am făcut un un act de compasiune i-am arătat că îmi pasă de situația prin care trece și-a deschis asta o ușă pentru Și să am discuții în continuu de fiecare dată când merg la ore de canto. Lucruri din astea sunt simple, dar cele două trebuie să meargă împreună. Mi s-a întâmplat și mie, chiar după predica lui Ted, parcă ispita a venit în calea mea. Predica lui Ted merg la selgros și să cumpăr ceva, nu mai știu ce, și ies afară, în, în parcare, un tip cu soția, o cumpărat un... O mașină de spălat sau ceva mare Frigider sau mașină de spălat Nu ușa tipul, femeia nu putea ca să ridice Și era chiar parcă lângă mașina mea Am mers să l-ajut L-am ajutat Un punct pentru călin Și după aia, ciao <laughs> Ciao, atât Am uitat complet După aia când am ajuns în mașină și eram uh, pe drum deja păi dar de ce nu i-am zis ceva uh, uh, Orice, da Pe moment, da E ok, știi? E ok dacă nu -o, o să devină din prima stilul acesta de viață, să devină uh, cum ar fi din parte din ADN-ul tău. E ok dacă mai dai în bară. Dar te ridici, ok, data viitoare. După aia am memorat câteva, bă, aș spune fraza asta în situația asta. Știi? Exact cum era pe vremuri când eram la școală, se întâmplau faze din asta că cineva își bătea joc de mine și Uh, mă gândeam data viitoare când mai face tipul ăla faza aia o să zic asta și asta și asta și, și numele și notam dacă, să nu cumva să le uit și le memoram frazele respective. Exact așa fă pentru, pentru compasiune, pentru bunătate și adevăr. Haideți să vedem cum au fost primii creștini. Vedem noi despre, despre primii creștini uh, că se înmulțeau frate, oamenii se adăugau biserici 3.000 mii 5.000 dată. Ce au fost cu oamenii ăștia? De, au fost așa de super speciale. E bine că acum pornesc timpul. <laughs> da. E bine că am dinți buni. Asta, domnul mă binecuvânta cu dinți buni, știi? Ca <laughs> gluma de la început. numa să nu vorbesc uh, prea mult. Bun. Uh, așa. Aș vrea ca să deschidem la Faptele Apostolului capitolul 2, să citim câteva versete de acolo. Să hai să descoperim ce era așa de special la oamenii ăștia primii creștini. Din nou voi citim dintr-o altă traducere. Mie-mi place să colecționez Biblii și mai ales în limba română mă ajută. <coughs> și vreau să citim versetul 47. Spune în felul următor. Îl laudau pe Dumnezeu. Vorbește despre biserica primară și definește, uh, intră în câteva detalii, ce făceau ei. Îl laudau pe Dumnezeu și toți oamenii erau binevoitori, ceea ce înseamnă au favoare, în alte cuvinte, față de ei îl pe Dumnezeu și toți oamenii erau binevoitori, adică aveau favoare în fața oamenilor Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau salvați ok? Bun deci ei aveau favoare în fața oamenilor și creșteau în fiecare zi de unde aveau favoare și de ce creșteau în fiecare zi? Biblia, nu, nu Biblia. Un istoric, Flavius Iosefus, un istoric evreu care a scris pe la sfârșitul primului secol, a descris perioada romană și mai ales el era evreu, a descris și istoria evreilor. El susține că în anul 70, când Ierusalimul a fost distrus de Titus, în, în, și este și arcul lui Titus în Roma, în fine, în acel an, înainte să fie distrus Ierusalimul, erau în Ierusalim 25.000 de, de creștini care au primit din partea lui Dumnezeu un cuvânt de cunoștință, uh, unii spun Petru sau, sau cineva din liderii lor, ei au ieși din Ierusalim înainte să fie distrus ras cu, la fața, pământului, cu fața pământului, așa de grav a fost distrugerea respectivă, în fine, 25.000. În anul 33, aproximativ, e, așa, în dezbatere, în anul 33 erau 120 în camera de sus, când s-a pogorât Duhul Sfânt. Da? De la 120 au ajuns la 25.000. Asta, să scadem, perioada persecuției au dispărut din Ierusalim foarte mulți creștini. Biblia spune că au rămas doar ucenicii cei 12. Cam așa spune. Toți ceilalți au dispersat și au început alte biserici, în Antiohia și peste tot. De la, să zicem, undeva între 12 și 120 au fost și în 37 de ani, în anul 70, au ajuns la 25.000. Ce s-au întâmplat? Cum de ajuns? Erau super spirituali, erau, nu știu, erau mai mulți călugări pe vremea respectivă. Haideți să vedem răspunsul. Versetul 44 și 45. Toți credincioșii se aflau la un loc și foloseau împreună tot ce aveau. Își vindeau proprietățile și averile iar banii obținuți în urma vânzării îi împărțeau între ei după nevoile fiecăruia. Aici fiecăruia, în originală, am uh, găsit că se referea chiar toți. Nu numai creștini, ci și necreștini. Deci ei nu-și vindeau cășile lor proprii unde locuiau. Așa cred casele proprii. Așa. și uh, ei vindeau... Uh, casele care erau în plus. Poate, nu știu, aveau la țară, cum la, la, la țară la noi este casa în care locuiești și casa pentru musafiri. Poate vindeau aia de pentru musafiri, dar nu trebuie la aia de de Vreau să dau la biserică. Încă o dată. Deci ei vindeau averi imense. Terenuri, case. Cine știe ce altceva, ca de dea la biserică. Și vedem pe tot parcursul faptelor apostolilor că asta se întâmpla în fiecare zi. lor bune, compasiunea lor, vedem mai încolo că ei se îngrijau de toate văduvele care deja între 3.000 de persoane îs câteva, sunt sute de văduve. După aia au crescut biserica la 5.000. Uf, au crescut numărul. În fiecare zi. Deci era un efort care toți îl făceau. Biblia spune că toți erau împreună, toți se adunau în fiecare zi, probabil în case nu puteau în fiecare, în fiecare zi la templu sau în biserică toți făceau fapte bune în fiecare zi, toți studiau Biblia în fiecare zi, asta pe tot faptele apostolilor și vă pot spune da și versete, toți și în fiecare zi se adăugau la ei oameni noi, în fiecare zi toți nu doar 10 din 120 că suntem noi la studiu biblic, toți. Dacă vrem să vedem stadionul plin, în curând, nu când o să fim... Am văzut astăzi la televizor cel mai bătrân om din lume, 122 de ani avea. Trește în Ucraina, Rusia pe acolo. În fine, nu când ajungem la 122 de ani, nici nu mai vedea săracul. Bun, dar bravo lui că au rezistat și Dumnezeu i-a dat sănătate până acum. În fine, nu atunci vreau eu să ajung pe stadion ceea ce Dumnezeu ne-a promis ca și, ca și tineret. Și nu, nu a fost ceea ce Dumnezeu vorbi a numai lui Ted. Eu am văzut o viziune în timp ce ne închinam în timpul închinării. Au venit oameni care nici nu ne cunoșteau și au început să ne spună voi știți ce are Dumnezeu planificat pentru voi? Oamenii al Lui Dumnezeu care îi, îs, o rămasă a Lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții o că nu numai în orașul nostru, ci și în alte stadioane. Pe aia cum credeți că 25.000 umple două stadioane? Stadionul Oradea intră de două, două adică 11.000 sau câți în, în stadionul Oradea. Asta înseamnă că încă vreo 20 de ani și noi am putea să ajungem, dacă am face toți am ajuns până la nivelul acesta fiindcă o parte au făcut dar ce-ar fi ca tot să prindem ceva în seara asta și apoi ceva ce să crească la conferință ceva, ceva ce să să pună pe focul acesta care se înceapă să ardă în noi nimic măreț nu s-a întâmplat că o persoană a făcut acel lucru măreț și chiar atleții au o echipă întreagă care îi ajută. Chiar și atleții care îi spune, bun, nimeni nu e în spate. Nu. Și el are un antrenor, un uh, dietician, etică, care îi e acolo lângă el, non-stop, care să spune, uite, ai, foaie, ai, faie, ai, trebuie să faci ca să câștigi, ai, trebuie acum. Exact așa e și în biserică. Trebuie toți. Asta făceau prima biserică. Și din cauza că ei făceau asta zilnic. Dumnezeu, Biblia spune în 2 Corinteni 9 cu 8, Dumnezeu poate să ne umple cu orice har, pentru că având totdeauna din toate lucrurile îndeajuns, destul, peste, să putem să dăm, să facem, să excelăm în fapte bune, să creștem în fapte bune. Apoi, în fapte 10 cu 38, Biblia spune că Isus asta făcea. Fapte 10 cu 38, vă citesc eu din traducerea asta mai nouă și mai... Mi -mi place. Iisus din Nazaret, peste care Dumnezeu a tunat Duhul Sfânt și Putere, mergea pretutindeni făcând bine. Făcând bine. Vine când pe toți cei care erau asupriți de diavolul pentru că Dumnezeu era cu el. El prima dată făcea bine, nu vindeca prima dată, făcea mult bine. Găsim la sfârșitul cărții lui Ioan. Ioan spune că dacă ar fi putut să scrie... Fă, Iisus a făcut cu mult mai multe fapte decât s-au înregistrat în Evanghelii. Dar el, el a spus că dacă s-ar fi, fi scris toate faptele care le-a făcut, fapte bune, fapte de bunătate, de compasiune, nici n-ar fi putut încăpea în toată lumea asta. Cu alte cuvinte, peste tot unde Iisus mergea, tac, tac, tac, tac, peste tot. Odată, un oraș întreg era vindecat. Mergea altul, toți demonizații dintr-un alt sat erau vindecat. Deci, minun peste minun, după aia ajuta unul să învie din mort. Deci peste tot unde mergea Se întâmplau minuni E ca și cum ai, a, a, vezi pe unul că merge prin deșert Și vezi praful Cam așa se întâmplau Deci totul era liniștit că venea Isus și după aia lăsa totul în ordine În ordine mai mare, nu praf Îi făcea praf din punct de vedere în, în, în sens bun Pe ăștia care erau în satul respectiv Așa Biblia spune Că noi vom face lucrări și mai mari Decât a făcut Isus Hristos Fiindcă puterea lui Dumnezeu Sfânt este cu noi Așa cum a fost cu Isus. El au numai trei ani, dar noi avem mai mult de trei ani ca să facem aceste lucrări. Ce ar fi ca tu să faci lucrări care nu ai crezut posibile? Am văzut acum la National Geographic, chiar al altăieri, uh, poveste a trei băieți de 13, 14 și, uh, și 12 ani, care, l-au luat interviu, erau băieți care erau plini de Duhul Sfânt, și chiar spunea asta la televizor numai Ei spuneau ca și cum Ui, e ceva fascinant, e ceva Ca și niște extraterestre au venit pe pământul nostru În Brazilia era unul, în America era altul Nu știu dacă ați văzut la National Geographic Și eu Oameni care au plinit de Duhul Sfânt și mergeau în închisor Un băiat de 13 ani Și, le, și spunea, Iisus te iubește nu știu ce. Dacă Dumnezeu ar, El poate Tot ceea ce trebuie noi să facem Îi să oprește să, să, să încetești să-L mai oprești pe Dumnezeu să trăiască prin tine. Hristos în tine, Biblia spune, am fost în împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește. Ce se întâmplă este de multe ori, majoritatea dintre noi încă trăim noi, încă facem ce vrem noi, dorințele noastre, motivațiile noastre, visele noastre sunt pe primul loc și nu lăsăm Hristos din noi și ceea ce ar vrea El în ziua respectivă să se întâmple, nu îl lași. Tu spui că El este Domn, dar de fapt tu ești Domn în viața ta. Asta e realitatea. Cum poți să știu asta? Păi hai să te întreb în săptămâna în săptămâna care a trecut cât anume ai investit și nu spune asta ca să te condamn, ci înțelege-mă cât anume din timpul tău l-ai folosit pentru alții. Cât ai folosit pentru alții. Asta va arăta nivelul tău care ești plin de Dumnezeu. Fiindcă tu nu vei, noi nu vom putea ca să să dăm din abundență această dragoste, să arătăm această bunătate. Dacă sursa suntem noi, vom ajunge la un colaps. Gata, toată lumea parcă vine la mine. Toți vor să se folosească de mine. Ai zice tu, dacă ai fi fost în locul Iisus. Păi, nimă, pe pă, ăștia, Bunul i rușine, mă, nici nu mă lasă ca să dorm. Vreau să dorm. Lăsați-mă în pace, vreau să fiu cu cenicii. Bun, lasă-mă. Așa-i fi, tu ai ferunca cu pietre, bă mereți înapoi mă! Dar Isus era plin de această dragoste, de această bunătate. lui era plin de dădea peste el, până când tu nu ești plin să satisfaci propriile tare nevoi, cu, să te conectezi la, tel, la, la cer ca să ți se satisfacă nevoile tale proprii și să ai în plus. Nu o să poți, fără plusul acela... Tu numai te vei gândi la tine eu, orice strop de, de prezența lui Dumnezeu numai pentru mine să țin. Ce să duc la alții, că nici eu, eu sunt setat. Paharul tău trebuie să ajungă să fie plin. În fiecare zi va trebui tu să, să îți umpli paharul cu prezența lui Dumnezeu și astfel roadele Duhului Sfânt vor curge din abundență. Vei fi nu un pahar, ci vei fi un, un fluviu a bunătății lui Dumnezeu. Cum era Isus? El era un fluviu. Peste tot unde mergea... Uf, Totul tot, bunătate în toate părțile. Până atingea cineva uh, uh, haina lui și era vindecat. Umbra lui trecea peste cineva și pf, același lucru se întâmpla și cu cenicii. La fel. Umbra lui Petru și a lui Pavel mergea, erau plini. Nu o să poți să faci lucrurile care le făceau primii fără ca să te conectezi la puterea lui Dumnezeu. În sursa ta, același lucru și cu cuvântul. Păi dacă tu nu ești plin de Cuvântul Lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu este plin în tine, paharul tău e plin de, peste el. Ai așa de multe revelații încât să, nu știi ce să faci cu ele, dai la alții. Și Dumnezeu îți dă mai multe și mai multe și ești un canal continuu. Numai atunci vei putea să trăiești viața asta. Dacă mergi în forța ta proprie, de aia nu se întâmplă și nu trăiești viața despre care vorbim astăzi. Din cauza asta. Nu, trebuie să mergi să fii conectat în continuu la sursă. Ca bateria de la telefon sau bateria de la laptop. Dacă nu ți-o încarci în cele din urmă, când ți lumea mai dragă? Când vine oportunitatea ca tu să arăți compasiune la cineva, tu ești. Am nevoie, eu, trebuie să mă duc eu să mă odihnesc. Trebuie să mă duc eu în prezența lui Dumnezeu că-ți varză. Și Dumnezeu nu poate să te folosească. Oh, mi-e frică. Uh, uh. asta e soluția. Ei stăteau zi de zi în cuvântul lui Dumnezeu, zi de zi se întâlneau în prezența lui Dumnezeu. Erau plini. Și au devenit un obicei. Poate că pentru tine au devenit un obicei să te rogi doar 5 minute pe zi. Și a, atâtea numai minuni se va întâmpla în viața ta. Citești numai uh, o dată pe săptămână sau de 3 ori pe săptămână cuvântul meu, Nu ești plin. Ce să mai zici la alții că nici tu nu știi dacă crezi ceea ce le spui. Dar dacă ești plin, va, va curge din tine în mod natural. Nu va trebui să te strofoci, nu va trebui să, uh, să, să manipulezi pe oameni. Nu în mod natural. Tu vei trăi viața ta, vei merge la școală, vei învăța pentru... Și între timp ce tu trăiești viața asta, vei întâlni oameni, vei, vei face un fapt, un fapt, o faptă bună și după aceea le vei spune și adevărul. Și încă mai departe. Vezi pe cineva care auzi că părinții trec prin divorț. Poți să mă rog pentru tine, după ce ai făcut ceva. Deci, simplu fapt că te rogi pentru ei este un fapt, un, un, o, o, o bunătate, e compasiune, compasiunea. Simplul fapt că îi spui, îmi pasă dacă pot cu ceva să te ajut, cea mai mare plăcere. Doar așa vom vedea lucruri mari. Și Isus a spus că dacă nu le-ați făcut pentru cei mai nensemnați frați ai mei, nu mi le-ați făcut pentru mine. Ei, că ai putut să prorocești, ai putut să faci la biserică mii de oameni, dar dacă n-ai făcut pentru aceste, acești nensemnați frați ai mei, cât și nu numai frați, ci și oameni din lume, dacă n-ai făcut pentru ei, n-ai făcut-o pentru mine, dar cei care au făcut-o, El ne va răsplăti. Pentru absolut fiecare Așa că tu vei fi Cum spune în 2 în Corinteni nou El te va umplea din nou Odată ce tu dai merge a doua dimineață, te umpli din nou Sau după masa, după ce, el te umple din nou Te umple nu numai cu harul Sau cu prezența lui Te va umplea și de resurse De bani, ca să poți să le dai Când tu dai, e tot să primești mai mult Și vedem asta în Biblie Ei au dat casele lor, au dat terenurile lor Și ce s-a întâmplat? 100% Dumnezeu i-a binecuvântat. Și ce e interesant e că, de fapt, Dumnezeu i-a pregătit pentru persecuția care a urmat. Fiindcă, dacă nu vindeau și investeau în împărățile Dumnezeu, e ca și cum au rămas în banca cerească de binecuvântare, acea investiție, ei oricum pierdeau toate căștile, fiindcă au urmat în câteva luni marea persecuție și toți au zburat din, din Ierusalim. Înțelegeți? Dumnezeu în bunătatea lui, nu, nu vrea să te fure de lucruri, el vrea să te scape de primejdii sau de diferite catastrofe. Așa că tu lasă-te condus de Dumnezeu Sfânt în bunătățile pe care tu le faci. Dar dacă unul singur dă, dacă unul singur ajută oamenii de, de aici, din biserică, să zicem că Cristina ajută pe toți. Pă, ok, Va trebui să aibă o slujbă, o sursă de venit. Va trebui o afacere, nu o afacere, două, trei afaceri, patru afaceri, să se extindă toată România și, în același timp, să se și ocupe, să îndeplinească toate nevoile din biserică. Păi o să reziste. Dar dacă toți vom face, ce forță avem? Toți. O economie, de fapt, noi suntem. Toți adunați împreună. Înțelegeți ideea. Eu cred că Dumnezeu vrea ca să ne încurajeze și eu cred că Dumnezeu vrea ca să ne ducă la un nou nivel și mai mult, El vrea ca să ca să, să scoate limitările de peste ochii tăi. Dacă până acum ai lăsat, ai, ai lăsat minciuni în mintea ta și uh, au început, scuze, uai, da, eu sunt ocupat, eu am școală. Asta oh, e primul lucru care va înăbuși ca aceste lucruri să se întâmple în viața ta, egoismul. Când tu începi și te iubești pe tine însuți Și nu mai ai timp să iubești și pe alții Cum spune a doua poruncă Sau prima, e tot prima Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți Paharul tău să fie plin De dă peste el Ca să ajut să iubești și pe aproapele tău Dacă nici paharul tău nu e plin Ce să mai ajut pe altul? Dar dacă tu stai conectat cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Paharul tău va fi totdeauna plin Timpul tău de părtășie ar trebui să-l protejezi cu orice te trezești dacă trebuie la 5 dimineața ca să ajungi la lucru dar îl protejezi ca să petrești să fii plin încercați pe pielea voastră eu am încercat, am făcut teste cu timpul meu de rugăciune fără timpul meu de rugăciune și citrea Comediu Lui Dumnezeu faceți și voi eu vă spun deja rezultatul cu a? fără a? E, e o realitate Așa că pentru mine a devenit un stil de viață să mă umplu, dar acum chiar vreau să dau mai mult. Cum ar fi pereții, un, ca unui, unui canal, vreau că, vre, pereții canalului meu să se lărgească, ca Dumnezeu să facă mai mult, să vindece mai mult, să dea primine lucruri, resurse mai mult, să dea prin mine cuvinte de cunoștință mai mult. Și toate astea, darurile Duhului Sfânt, cele mai bine sunt folosite afară. Nu aici în biserică, ca să toți Să te aplaudăm, da, și aici sunt importante Ne încurajăm, dar acolo Când mergi tu și îi spui la cineva Un cuvânt de cunoștință nu știu, am simțit uh, cum, cum stai cu, în familie? De ce? Uh, nu știu, fata ta e ok? Hah! Acum a avut un accident groaznic De unde ai știut? Dumnezeu mi-a pus pe inimă să mă rog și m-a rugat pentru tine azeala. Ce se va întâmpla dacă spui astfel de lucruri la o persoană sau alta? Afară. Și încep să ai curajul să lași pe Duhul Sfânt să vorbească prin tine. Să lași bunătatea dragostea lui Dumnezeu să curgă. Car, Biblia spune că cei ce vor crede, din, din inima lor vor curge rur de vie. Asta se va întâmpla, așa cum s-a întâmplat cu Isus, se va întâmpla și cu tine. În Isaia 58 vedem câte alte binecuvântări. Ce se va întâmpla dacă vei avea favoarea lui Dumnezeu? Isaia 58 spune în felul următor. Începând cu versetul 6. Iată postul care mi este plăcut mie. Să dezlegi lanțurile nedreptății. Adică să, să luți pentru dreptate, să desfaci legăturile jugului, să-i liberezi pe cei asupii, să-ți drobești orice jug, să-ți împarți pâinea cu cel flământ, să le oferi săracilor fără casă un adăpost și când vezi un om gol să-l acoperi, să nu te ascunzi de cel ce este rudă cu tine, atunci, uitați-vă bine cuvântări, lumina ta va răsări. Cazorile. Vindecarea ta va apărea repede. Atunci dreptatea ta va merge înaintea ta. Iar slava Domnului va fi, uh, va fi în jurul tău. Așa. Uh, atunci vei chema, iar Domnul va răspunde. Vei striga după ajutor, iar el va, va spune, iată-mă. Dacă vei face, vei arăta compasiune, toate acestea, paharul tău, cu alte cuvinte, va fi plin din belșu. Mai departe, dacă vei înlătura din mijlocul tău asuprirea, învinuirea, vorbirea răutăcioasă cu ceilalți și tu vei da numai bunătate, chiar și celor care sunt vrăjmași cu tine, dacă te vei lipsi de, de tine în folosul celui flământ și dacă vei sătura nevoile celui sărman, atunci lumina ta va răsări în tunelii, iar noapta ta va fi ca amiază. Domnul te va călăuzi tot Timpul, îți va împlini nevoile chiar în locurile uscate de soare și îți va întări oasele. Vei fi ca o grădine odată și ca un izvor de apă, ale cărui ape nu seacă niciodată ai tăi, își vor rezidic vechile ruine și vei ridica din nou temelele generațiilor străbune. Toate aceste lucruri se vor revărsa peste viața ta. Paharul te va fi, cu alte spune, tu mă dă, tu mă spune, vor fi vocea lui Dumnezeu, fi lumina lui, arată bunătatea, arată adevărul, vorbește adevărul lui. Și vei fi plin ca să dai din berșul. El te va umplea și te va reumplea. Asta e o viață de credință. Te încrezi că El te va reumplea. Și nu te va lăsa cu mâna goală și nu te va lăsa cu, cu buza umflată în momente ca acelea. El, da, el va face ca cuvintele care tu le le dă, va face ca ele să devină realitate. Și oamenii să se teamă, e un alt lucru care se întâmplau, pe lângă că aveau favoare în faptele apostolilor. Oamenii aveau o frică reverentă când vedeau ce se întâmplă. Wow! wow. Ai văzut? Petru a trecut prin fața casei mele și toți erau acolo și toți au sărit în picioare, toți aia mă care erau. Uite-i mine, mă, uite au început să umble. Oamenii aveau o frică reverentă. Asta se va întâmpla. Asta cred că se va întâmpla. Nu știu, dacă e aici, dacă poți să mergi la pian. Acu trei luni am început acest proiect și hai să vă spun realitatea. Și acum vorbesc cu cei de la Salem. Realitatea este, nu prea am adus. Nu prea s-a văzut prea multe. Da, pe Compasiune și Adevăr, pe Facebook au fost câteva idei și câțiva oameni care au făcut ceva și încă, probabil că trebuie să semănăm, dar hai să fim realiști. Nu prea am înaintat prea mult. Mai avem nouă luni din anul 2012. Eu zic că e timpul să începem. Să începem ceva. Dumnezeu deja a zis care-i voia lui referitor la stadion. Prima generație de evrei n-au ascultat. N-au crezut că Dumnezeu poate să le dea o țară unde erau șapte popoare mai tare decât ei. Nu l-au crezut pe Dumnezeu. Au murit toți 40 de ani. Au murit în acea... Ucenicii însă, în 37 de ani, au crezut ce le-a spus Iisus. Și în 37 de ani, din câte știm noi, creștinismul s-a împânzit peste tot în Imperiul Roman, cel puțin. În, în același timp. Eu n-aș vrea ca Dumnezeu să se supere pe noi și să spună generația asta de la Salem nu m-au crezut. Aștept până când se ridică următoarea generație care acum sunt la grădiniță. Ar fi foarte trist, sincer. Dar noi, Dumnezeu ne-a vorbit, dar noi încă n-am spus amin. Fiindcă Dumnezeu când promite ceva și noi spunem amin, atunci se întâmplă. Dumnezeu spune, vreau să vin de pe persoana, mea și puneți mâine. Eu spun amin și mă duc și fac aia. Se întâmplă minunea. Când faci ceva ce știi că e voia lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu va binecuvânta și va face minunea. Dumnezeu ne-a vorbit deja despre stadion. Indiferent care sunt scuzele sau minciunile care le-a acceptat în mintea ta și poate au devenit ca niște cetăți fortărețe. Da, de unde nu? Uite pe la ce faci. Uite-te la tine primată. Cred că Dumnezeu ne purifică în seara asta și ne pregătește. Ne întărește în credință și ne spune eu vreau să fac lucruri mai mari. La mine toate sunt posibile. Deja vreau. Vreți voi să fiți generația respectivă? Sau vreți să mai aștept pentru... Dumnezeu are răbdare. El trăiește un infinit. El are răbdare. Poate următoarea generație. nicio problemă. Ar fi trist dacă doar Iosua și Caleb, două persoane de la... din generația noastră, să vadă țara promisă. Dumnezeu o promis deja. Dumnezeu promite la multe persoane, la multe biserici. Dar biserici la acelea care cred și spun da, voi face. Da, voi trăi. Și asta necesită Ca tu să schimbi viața ta Nu-ți cer să începi Gata, mâine O sută de persoane călingate Nu, să nu fim, să nu exagerăm Începe cu o persoană În seara asta O persoană care Dumnezeu ți-o pune pe inimă Și știi nevoia Dule Sfânt îi cer Dule Sfinte începe să vorbești O persoană care Cărea tu poți să-i faci un bine Să searați dragul să Dumnezeu Și pe lângă binele respectiv Să-i spui ceva despre Dumnezeu Despre adevăr Orice, cât de mic ai curaj să spui ce poate ceva mai mult. Începe cu o persoană. Și ce ar fi după ce cu o persoană se întâmplă o minune? Te gândești imediat la următoarea persoană. Și încetul cu încetul devine ceva ce e zilnic, tu cel puțin o persoană. Am auzit aici vorbindu-se despre un om al lui Dumnezeu care a spus nu voi merge la culcare până nu vei vorbi cu o persoană în fiecare zi. Dar începe, hai să fim realiști. Nu, nu vreau ca să punem aici, hai, oh, gata, atingem toată România, mergem mâine, toți ne împărțim. Nu. Începe cu o persoană. Începe cu o persoană. Și nu te lăsa. Umple-te în fiecare dimineață. Umple-te cu cuvântul. umple-te cu prezența cu Duhul Sfânt. Roadele Duhului Sfânt se vor vedea în viața ta. Și râuri de apă vie, viața aceea care este în tine Hristos din tine. îl vei lăsa să facă, să arate bunătăți. El vei lăsa pe Isus care este în tine să să declare oamenilor, să se reveleze oamenilor care sunt acum în întuneric. Și de ce nu? Dacă de la 120 de oameni în camera de sus au ajuns la 25.000 în 37 de ani, noi deja avem 17 ani, și suntem 120 la, la studiul aproximativ, ce s-ar întâmpla în următorii 17 ani, următorii 20 de ani? Numai istoria va putea să să scrie, Eu aș vrea să fiu parte. E ceva ce bate în inima mea de ani de zile și aș vrea și tu să încep să aprinzi focul acela din nou, să, să pui la picioarele lui Isus Hristos orice scuză, orice minciună, orice necredință că Dumnezeu te mai poate ridica, dacă pe Petru l-a ridicat care a fost grav și a spus că nu-L recunosc pe Iisus după ce a fost trei ani de zile, pe tine te poate ridica. Indiferent cât de grav, de grav e greșel, ce ai făcut, Dumnezeu E gata să-ți oferă acea îndurare care te va vedea mai departe. Amin? Hai să închidem ochii!